Dumnezeu are rețetele lui. Adeseori ne uimește cum lucrează el. În Efeseni, în capitolul 4, începând cu versetul 11, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune și el, adică Isus,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 lutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Aleluia! Drații mei, suntem într-un ciclu de predici prin care vrem să descoperim secretele lui Dumnezeu pentru a fi mai buni. Pentru a fi folosiți de Dumnezeu la potențialul maxim pe care Dumnezeu îl vrea în viețile noastre. Să depășim med nivelul mediocru Amin. și să ne ridicăm să fim mai buni în fiecare zi. Și am învățat până acum că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne dăm toate silințele. Sora Rodica spunea, Până când nu se setezi la disperare, nu se întâmplă mare lucru. Până când nu-ți dai toate silințele și spui, de astăzi încolo, nu mai vreau în această situație, vreau o schimbare totală. Al doilea lucru pe care l-am învățat este să ne privim pe noi pozitiv, să știm cine suntem în Hristos. Indiferent ce spun alții, ce au spus alții, indiferent ce blesteme au fost puse peste viața noastră, noi avem dreptul să punem degetul în Scriptură, pe versetele biblice și să spunem, proclam aceasta peste viața mea. Pentru a fi mai bun, astăzi, Aș vrea să înțelegem că este important să dezvoltăm relații bune. Relațiile sunt legături de interconectare pe verticală, pe orizontală și în jurul nostru. Și Apostolul Pavel când vorbește despre modul în care noi ne relaționăm, el Aseamănă poporul lui Dumnezeu cu o clădire care este făcută din pietre vii. Orice cărămid, cărămidă într-un zid are o cărămidă deasupra ei, o cărămidă sub ea și o cărămidă în lateral. Nu poți să existi, nu poți să trăiești, nu poți să fii folosit de Dumnezeu dacă ești izolat, dacă ești singur. Apoi, Apostolul Pavel vorbește despre poporul lui Dumnezeu ca despre un trup. Că între noi trebuie să existe relații, legături strânse, asemenea organelor într-un trup. Sistemul nervos, sistemul circulator, legăturile la nivel de carne, de încheieturi, de oase... Toate acestea realizează un tot unitar. Și în citatul pe care l-am citit în această dimineață, mi se spune că dorința lui Dumnezeu este să ajungem să creștem la statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Dimineața când am venit, am văzut-o pe Alina cu... Băiețelul ei care o cuprindea în brațe, și am zis: nu ți ajunge că tot stai în brațe acasă. Și la biserică vrei să stai în brațele mame. Și a prins-o, din nou s-a strâns mei, ca și copii, așteptăm să fim serviți. Să ne dea de mâncare, să procure tot ce este nevoie pentru noi, îmbrăcăminte. Și stăm și privim cum părinții lucrează pentru noi. Acum, care sunt puțin mai treji, își dau seama că mai trebuie să facă și ei câte ceva. Dorința lui Dumnezeu este în biserică să ajungem să creștem la statura primătății lui Hristos pentru ca să slujim. Nu să mi se slujească! Mă doare capul! Frații păstori, poți să vin la mine? Frații mei, cred că vine vremea când trezirea ne va scoate din această amorțeală a copilăriei și ne va pune în capul oaselor. Și vom înțelege responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Vom înțelege interconexiunile care trebuie să se întâmple în viața noastră în așa fel încât fiecare încheietură și fiecare parte să crească. Și ținta finală, așa cum Apostolul Pavel spune, este desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. Noi suntem chemați să zidim, noi suntem chemați... Să ridicăm. Noi suntem chemați să încurajăm. Noi suntem chemați să acceptăm oamenii din jurul nostru așa cum îi acceptă Iisus Hristos. Pentru că suntem chemați la o lucrare de zidire. Pentru că suntem chemați să ne zidim în dragoste. Ce zici, te poți zidi în criticism? Te poți zidii în condamnare? Te poți zidii în bârfă? Cui îi place să stea cu un om critic? M-am uitat la tinerii care și-au programat să se căsătorească. Și în timpul consilierii le pun tot felul de situații care probabil le vor întâlni în viață. Se uită unul la celălalt, nevinovați și zic astea departe de noi. Poate că nici nu se vor întâmpla cu noi. Și le spun, auzi, în fiecare familie sunt probleme, trebuie să fiți cu capul pe ume. Trebuie să realizați că este important să vă cunoașteți unul pe celălalt, să vă acceptați unul pe celălalt. Și se uită unul la altul și Vorbim despre defectele pe care le au, ca și cum ai vorbit de niște calități. Și îi întreb, accepti lucrul acesta? Dar cum și nu? Ne iubim și acceptăm. Ne... Ei n-au nicio piedică, ei, pentru ei nu există nicio problemă. Ei văd ce este mai bun în celălalt. Și mă rog Domnului și zic, Doamne, ține momentul ăsta de curtare toată viața lor, ca să nu existe, să nu mai vadă negativismele, să nu vadă problemele cu care se luptă. Aveam 16 ani și veneam de la țară, la oraș, la liceu, aici și pe vremea respectivă Profesorii de educație fizică aveau un plan oarecare și în mod special antrenorii să recruteze tineri pentru anumite sporturi, pentru a face sport de performanță. Și într-o zi la educație fizică a venit un om, barosan, și s-a uitat așa peste noi cum ne mișcam în timpul orii de educație fizică și m-a ochit și m-a chemat la el. Și mi-a zis câteva cuvinte care pentru mine au fost mobilizatoare toată viața. S-a uitat la mine și a zis, bă băiete, ai o Constituție puternică. Văd în tine o forță extraordinară. Ești un om pe care în scurt timp îl fac campion. Și le-am întrebat ce sport am întrenați boxul. Așa mi-a vorbit încât am acceptat și m-am înscris la clubul lui. Cei drept? În câteva luni am fost campion regional. Și a auzit tatăl meu și a venit direct la școală și a zis, mă, Bagaz ți în cap tu te-am văzut, te boxezi cu saci și dai și în oameni pe vremea respectivă creștinii nu făceau sport tatăl meu era predicator și era rușine să afle cineva că copilul lui a mers la oradea și uh, se pregătește pentru box și mai ales că e campion și zice ascultă vino tocă casa ca radio box și m într-o zi la coasă am stat de dimineața până seara cu el mă uitam la el și ziceam de unde mai are putere eram tânăr cei de prea tânăr la 16 ani dar toată ziua atras cu casa și venea să mă ajute și la brazda mea când a venit seara nu știam să ridic sau să pun piciorul jos, piciorul jos pentru că mi-a fost greu să merg acasă. L-am înțeles și m-am lăsat de sportul acesta. Dar m-a urmărit cuvintele acestui antrenor. Tu ești puternic, din tine pot face un campion. Și au urmat domenii în viața mea când aceste cuvinte m-au mobilizat. Și, într-adevăr, am ajuns în unele are ale vieții campioni. Frații mei, e atât de ușor să mobilizăm oamenii din jurul nostru. Mă gândeam la Sora Rodica când vorbea experiențele pe care le-a trăit, cât n-ar vrea. Să ni le pună în minte și în inimă și mâine să trăim ceea ce a trăit ea și trăiește ea, alături de soțul ei și oamenii care sunt acolo. Dar am convingerea că ceea ce a spus aici ne va mobiliza bine trezirea fraților. Haideți să ne pregătim! Haideți să ne antrenăm pentru aceasta! Pentru că Harul lui Dumnezeu este gata să se reverse peste fiecare din dumneavoastră! Haideți să ieșim de la nivelul mediocru! Haideți să ieșim din religiunea noastră! că l-am văzut pe fratele prin care a venit trezirea din Florida, știți ce am văzut primul lucru? Tatuaje! Și am zis trezește te mă, că tu accepți unele lucruri, dar acum aveți tatuajul și ăsta te împiedică. Nu te mai uita la tatuaj. uită-te la puterea lui Dumnezeu, uită-te la Duhul Sfânt care lucrează. Știți prin cine a adus Domnul trezirea în viața lui Ilie? Printr-un corp care mănâncă mortăciune. Eu n-aș fi mâncat după el, sincer. Când m-ar fi adus turta, a zis, Doamne, mulțumesc da dar chiar corbul ăsta care scormonește în gunoaie și în mortăciuni, îl trimis tu să-mi aducă mie de mâncare? Vrei tu să mă aduci la viață? Vrei să mă trezești, Doamne, prin corbul acesta? Frații mei, vor veni lucruri pe care poate astăzi încă nu le acceptăm. Dar puterea lui Dumnezeu, când se va arăta desăvârșită, vei zice, nu mă interesează, Doamne, nu mă interesează dacă e corb sau e porumbel, dacă vine de la tine, mănânc și mă bucur în prezența ta. Te laud, Doamne. Tot când eram la liceu, vreau să vă spun ce înseamnă ca părinții să aibă încredere în copiii lor, să privească la ce este bun în ei și să-i ajute să se ridice. Tatăl meu naște mare lucru. El era țăran, era șeful țăranilor de pe regiunea respectivă, pe șapte sate, era brigadier și când auzit că pruncul lui a intrat la electrotehnică, la Oradia, au zis, nu bine, înseamnă că o să am curent. Și prima dată când am mers acasă, mi-au zis, nu uită, în casa asta nu avem curent, bagă curent. Am văzut că are atâta încredere în mine. Puteam să spun, tati, nu știu, m-am apucat și până seara am băgat curent. Și a ne-au fost că o ars becul și o putut să folosească și priza. Data următoare, când a mers acasă, îmi spunea: Templarul din Nădar m-a sunat că i s-a ars motorul și nu-mi poate face scândurile. Și eu i-am spus că tu ești la electrotehnică. Du-te și repară-i motorul. N-am reparat în viața mea. Ne-am dus noi la un atelier de bobina și ne putea să scoatem sârmele arse din motoare, dar cum să repar, Nici la școală, nici la atelier nu ne-a învățat. Dar m-am dus acolo pentru că tatăl meu a avut încredere mine. Și pe drum tot mă gândeam, cum o să-l pot repara? Omul ăsta 100% are nădejde, era un motor de 7,5 kW, motor puternic care mânau un circular și m-am dus ca un tehnician din ăsta de la oraș, fără scule, i-am cerut ciocan i-am cerut clește și când am desfăcut motorul, mi-am dat seama că o bobină este întreruptă. Am făcut eu ce-am știut, dar după câteva ore motorul mergea. Omul acesta s-a uitat la mine și a zis Mă, am văzut eu electricien Dar să se priceapă încă din școală Să repare motorul Mai puțin Am văzut că și omul acesta are încredere în mine Știți cât de mult m-a ajutat lucrul acesta? Sunt lucruri pe care de la început știam că nu le știu. Dar de la început știam că lucru mă învață ce trebuie să fac. Și la mulți le spun lucrul asta. Păi nu știu, n-am mai făcut niciodată. Apucă-te de lucru, că lucru te învață ce trebuie să faci. Florin știe. De multe ori a venit la mine și a zis: Frate, păstor, n-am mai făcut treaba asta, nu-i bai. Dumnezeu ne cheamă să zidim pe oamenii din jurul nostru. Roman, capitolul 14, versetul 19. Să urmărim lucrurile care aduc pacea și zidirea noastră. Nu lucrurile care sunt rele, negative. Să urmărim lucrurile care aduc pacea și zidirea noastră. Roman 15, cu 2. Fiecare din noi să placă aproape lui Său în ce este bine, în vederea zidirii altora. Dumnezeu ne-a dat această misiune. Frații mei, o oh, va și de tu, niciodată nu vei reuși în viață. Sunt mulți părinți care, părinți care spun lucrul acesta copiilor lor. Și la consiliere îmi dau seama de blestemele care sunt puse peste mulți tineri, peste mulți copii de părinții lor Și inima mea este atât de, de apăsată pentru că îmi dau seama că tânărul acesta, copilul acesta începe viața sub aceste blesteme ale părinților. Soțul își blesteamă soția. Soția își blesteamă soțul și așteaptă să fie pace și liniște în casă. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26. Când vă adunați la oaltă, toate să se facă spre zidire sufletească. Știți dumneavoastră de ce acest ciclu de predici? Pentru că vreau să scăpați de blestemele pe care alții le-au pus peste voi. Vreau să vă ridicați la un nou potențial, la un nou nivel la care Dumnezeu vă cheamă pentru că vine trezirea și Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Dumnezeu vrea să-ți dea încredere să știi cine ești în Hristos și să acționezi sub imperativul acestei poziții. Vine trezirea. Vine Domnul dar înaintea venirii Domnului vine trezirea. Mireasa se pregătește. Mireasa va fi împodobită, va fi pregătită pentru milele ei. Nu va fi în starea în care este astăzi. Să nu te duci acolo, Doamne, ferește că bat din palm. Păstori care au pus pe alți păstori să semneze că nu vei avea nicio legătură cu mișcarea de trezire. Cu bisericile în care se cântă laudă la adresa lui Dumnezeu, ca nu cumva să fiți infectați. Stat de vorbă cu unul din lideri aceștia și am spus, bă, că vrei, că nu vrei, Domnul lucrează. Cântările pe care le cântam noi acum șase ani, care a spus voi că nu sunt de inspirație divină, le cântați voi acum. Dar între noi și voi sunt șase ani, pentru că șase ani de zile v-ați tot certat și n-ați vrut să primiți harul lui Dumnezeu. Acum tinerii aduc această reversare de har și ei spun, nu mai putem sta în această stare. Vrem o schimbare! Vrem ceva să se miște. spre uimirea celor care o cunoșteau, a renunțat la un serviciu foarte bine plătit și s-a dus la o școală care era cunoscută în oraș, la nivelul cel mai de jos. Elevi indisciplinați, profesorii nu puteau să țină orele. Și la prima oră când s-a dus, a spus, vreau să vă dau un extemporat. Elevii cum reacționează la ex-temporale? Aici n-am -am învățat astăzi. Dar ea a fost foarte, a spus, este foarte ușor, nu vă stresați. Scrieți-vă numele pe pagină și scrieți ceva deosebit despre voi. Încercați să vă descrieți pe voi cu ceva deosebit. Și în timp ce elevii scriau și au scris numele pe, pe foaie, ea avea schița clasei cu fiecare bancă. Ea mergea pe lângă ei elevi, se uita la nume și în banca respectivă scria numele fiecăruia. Când au terminat de făcut lucrarea, a zis, lucrările rămân la voi. Vă mulțumesc pentru ascultarea pe care mi-ați dat-o și acum vreau să stau puțin de vorbă cu voi. Și a început să numească pe nume fiecare elev în banca în care se afla. Ei au rămas încremeniți. Ce asta gicitoare? Pentru că niciodată nu ne-a întrebat nimeni numele, și n am făcut cunoștință cu ea. Și n a greșit pe unul. S-a făcut liniște în clasă. Copiii erau uimiți și ea, după ce a terminat să-i numească pe fiecare, le-a spus: Copii, v-am pronunțat numele fiecăruia pentru că mie îmi pasă de voi. Eu vreau să fiu alături de voi. Eu vreau să fiu cu voi. Vreau să văd în viața voastră. Că se întâmplă lucruri mari. Și vreau să vă spun că voi puteți. Nu vreau să lungesc. Într-un an de zile, clasa la care ea a fost dirigintă a fost cea mai bună clasă din școală și se vorbea în oraș despre lucrarea aceasta. Când ai încredere în cineva, când îți pasă de cineva și persoana respectivă își dă seama că îți pasă de ea, se deschide, se eliberează potențialul încătușat din viața lui și se face minun. Cum putem să zidim pe oamenii din jurul nostru? Foarte rapid, primul lucru. Dovedește că-ți pasă de ei și când ei vor înțelege lucrul acesta, le-ai câștigat atenția, respectul și încrederea. Nu privi și nu vorbi de pe poziția de profesor, de atotștiutor, de păstor, apropie -te. Și dovedește că-ți pasă de oamenii de lângă tine. În al doilea rând, apropie și zidește o relație bazată pe respect și încredere. Nu numai că le dovedești că-ți pasă de ei, dar apropie mai tare de ei și zidește o relație. Pentru că în momentul în care te apropii de cineva, el se deschide. Al treilea lucru. Caută orice ocazie ca să-i încurajezi. Evidențiază lucrurile pozitive din viața lor. Fiecare om are lucruri bune și lucruri rele. Fiecare om are în viața lui lucruri negative și pozitive. Privește spre latura pozitivă. Evidențiază, scoate-o în evidență. făi și pe ei să înțeleagă lucrurile acesta. Pentru că din exterior lucrurile se văd mai, mai bine decât din interior. Sunt unii păstori cu care avem o relație strânsă, apropiată, ne cunoaștem unul pe celălalt și ori de câte ori vin în biserica noastră, le dau o temă și le spun Te rog, privește cu atenție ce se întâmplă în biserică, pentru că tu vezi mai bine decât mine. Și spre sfârșitul vizitei lor stăm de vorbă, îi cer sfat și îi spun ce crezi că ar trebui să fac. Care sunt lucrurile spre care ar trebui să mă concentrez? Și împică foarte bine spatul lor. Pentru că din exterior se vede foarte bine lucrurile și tu care ești în interior de multe ori nu vezi lucrurile care se văd clar din exterior. În al patrulea rând, în lucrurile pe care nu le vezi, aspecte pozitive pe care nu le poți evidenția, crede și declară cu credință peste ei lucruri pozitive, versete biblice din cuvântul lui Dumnezeu și pune aceste versete peste viața lor, cu credința că Dumnezeu este în măsură să implementeze aceste lucruri pozitive în viața lor. Crede lucrul acesta. Nu crede numai pentru tine, crede și pentru alții. Că Dumnezeu poate să facă minuni. În al cincilea rând, evidențiază și încurajează efortul și progresul pe care îl face de o zi la alta. Observă-l și dacă face ceva bine, poate că nu-i la nivelul la care tu ai face sau te-ai aștepta să se facă, dar dacă vezi că face progrese, încurajează. spune am văzut că ai făcut un lucru deosebit. Cineva a dorit să vină la biserică și să slujească. Și i-am dat ariile în care ar putea să slujească în biserică și aștepta să-i spun să facă fiecare lucru. Și după o perioadă am stat de vorbă cu el și a zis, ascultați, sunteți cam ocupat uh, aș aștepta să îmi spuneți mai multe lucruri care să le fac. I-am zis, ți-am spus doar câteva, crezând că tu vei privi cu ochii tăi ce trebuie să faci. Am văzut o altă persoană care ea, nu i am spus mare lucru, dar spre surprinderea mea am venit și am văzut că face lucruri la care nici nu mă gândeam că ar trebui să fie făcute. Și am zis, eu un slujitor cu adevărat. 6. provocă i să se ridice la nivele mai superioare și să nu fie mulțumiți la nivel mediocru sau inferior. Adeseori facem anumite lucruri și zicem, nu ajunge acum. Am fost botezat cu Duhul Sfânt, am biletul pentru cer, 100% când vine Domnul, Mă ia pentru că am pașaportul ștampilat și stau și dorm. Nu mai stăruință, nu mai studiu cuvântului, nu mai părtășie. Bădeu de lucrurile mele să meargă bine câte sunt aici pe pământ, că 100% dincolo îmi va merge bine. Vreau să spun greșit, se schimbă ștampila. Nu mai este valabilă ștampila dacă nu continui să-ți iei în fiecare moment ștampilele care se pun pe pașapoartele celor care vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Deci, toate silințele, pregătește-te, pentru că vine ziua în care va trebui să mergi cu uleiul din candela ta și să luminezi. Strânge! pregătește te pentru că Domnul vine, Domnul e aici. În al șaptelea rând, adresează-te tot timpul cu complimente, încurajări și exprimați încrederea în potențialul celor pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău să-i zidești, să-i ridici, să-i întărești. Dumnezeu nu lucrează prin întâmplare. Dumnezeu este planificat. El are un plan, El are obiective și aceasta și pentru viața ta. De aceea, pregătește-te ca Dumnezeu să-și poată atinge obiectivele și planul pe care l-a făcut încă de la întemeierea lumii, când a spus Ioan, Petru Maria, Saveta, va intra în... pe zona pământ și va sta acolo câțiva ani în cartea lui Dumnezeu să scriși câți și în această perioadă se va pregăti pentru veșnicia cu mine. Frații mei, în această dimineață, înțelegând că putem să fim mai buni, în momentul în care ne dezvoltăm relațiile noastre. Și primul lucru în dezvoltarea relațiilor noastre este ca să scoatem în evidență ce este mai bun în persoanele de lângă noi. În mod justificat ne vom pune întrebarea cu cine să încep. Pentru că urmează aplicația acestui lucru. Cine n-ar vrea să fie în preajma unui om care are ca obiectiv să observe lucrurile pozitive din viața ta, să te încurajeze, să te ridici la nivele superioare și tot timpul să-ți facă complimente? Cine n-ar vrea să aibă un om de genul acesta în preajma lui? Cât vreți să aveți oameni de genul acesta? Fiecare din noi. De lângă omul critic, care niciodată nu-i faci pe plac, nemulțumit tot timpul, care condamnă tot timpul, care bârfește tot timpul, fug oameni. Nu te simți bine în atmosfera acestor oameni și abia aștept să scap de la întâlnirea aia și spui, niciodată nu mă mai întâlnesc cu omul ăsta, că am durere de cap și de inimă, atât te-am împuie capul dar lângă un om care privește spre tine și încearcă să-ți descoperă lucrurile pozitive și dacă nu găsește lucruri pozitive, caută versete biblice și pune aceste versete peste viața ta și spune, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, pun puterea acestor cuvinte peste viața lui și cer, Doamne! a lucrurile pozitive, binecuvântările, lucrurile bune, să ia ființă în viața acestui om. Cu cine să începem? Cred că cei căsătoriți aș vrea să-și pună înaintea Domnului dorința și să spună, Doamne, încep cu partenerul meu de viață. Vreau să văd în soția mea și în soțul meu toate calitățile pozitive, și în fiecare dimineață când ne vom trezi, să ni le declarăm unul celuilalt. Știți ce, ce se va întâmpla în acea relație conjugală? Va veni ceea ce spune Isaia, poporul meu va locui în locuința păcii, în adăposturi liniștite, fără grijă. Asta se va întâmpla. Va coborâ pacea, va coborâ binecuvântarea. Dacă sunt părinți aici, aș vrea să înțelegem mandatul pe care Dumnezeu ni l a dat ca și părinți și să înțelegem că alături de lucrurile materiale putem să binecuvântăm copiii noștri cu ceva care nu se poate plăti cu bani. Putem să le dăm această încurajare, putem să le dăm... Această delegare și acceptare și să le spunem, tu poți să faci, tu nu ești mai prezoș ca alții, tu ești deștept. Părinții tăi sunt deștept și tu vei fi deștept. În da. părinte zice lucrul ăsta foarte ușor, tată tău e deștept și tu vei fi deștept. Da. Frații mei, stimați părinți, haideți să ne ridicăm în capul oaselor. Haideți să depășim nivelul mediocru, haideți să ne concentrăm spre ceea ce Domnul vrea și dacă vrei să zidești pe cineva din jurul tău, fă ca copiii tăi să fie primele persoane de care tu te vei ocupa în direcția aceasta. Apoi, haideți să ne uităm la oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră cu planul Lui ca ei să fie zidit, să fie ridicat, să fie întărit, să fie încurajat, să fie declanșat și deslegat potențialul din viața lor, să se iacă tușele de pe mâinile lor și ei să poată să laude pe Domnul și să spună, sunt la dispoziția ta, Doamne. Și acum spune Iosafat, bine o să vezi râfna mea pentru Domnul. Aleluia! Dumnezeu vrea ceva extraordinar de la noi. Noi suntem chemați să mergem contra curentului. Curentul lumii acesteia este criticism, condamnare, bârfă, nemulțumire. Ăsta-i! Trendul ăsta este direcția spre care merge lumea aceasta. Și fiind întrebați cei de la televizor, Domne, de ce dați știrile negative? De ce nu puneți știri pozitive? De ce nu faceți ca oamenii să fie încurajați și să frică? Se vinde bine. Lucrurile negative, accidentele, nenorocirile, se vinde bine. Există audiență, putem să ne scoatem banii, ridică-te și mergi contra curentului. Dumnezeu te cheamă să încurajezi, Dumnezeu te cheamă să ridici, Dumnezeu te cheamă să zidești, Dumnezeu te cheamă să-ți realizezi mandatul pe care El ți l-a dat ca părinte, dacă ești părinte, sau dacă vei fi, părinte, vin înaintea Domnului și spune, Doamne, pregătește mă pentru momentul acesta. Fă antrenament cu Dumnezeu, pentru că te pregătești pentru ceva ce Dumnezeu vrea să se întâmple în viața ta. Vrea binecuvântare, vrea harul lui să se reverse peste tine, vrea puterea Duhului Sfânt să se poată folosi de tine. Mergi acasă Ce spune, am învățat ceva. Soție, dacă o-i uita, adu-mi Fiecare dimineață să te încurajezi. Se întâmplă schimbări. Ce zici, poți să aplici lucrul acesta în viața ta? Nu vrei, în momentele care urmează, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am încercat de atâtea ori. Am știut ce trebuie să fac, dar n-am făcut, am uitat, am zis o dată de două ori și păori mă am uitat. Stau înaintea Ta, Doamne, în această dimineață, am înțeles că Tu mă chemi, Doamne, să zidesc relații bune în jurul meu, dar în momentul în care mă apucă nervii, fug oamenii de lângă mine, Doamne, dăm -mi calmul Tău, Doamne, dăm călăuzirea Ta, Doamne, pune cuvintele Tale pe buzele mele, să încurajez, să zidesc, să fac complimente, să pot să mă apropiu de oameni, să le arăt că-mi pas, să de ei și apoi să evidențiez progresul pe care ei îl fac. Ajută-mă, Doamne! Crezi Tu că Domnul își va întoarce fața de la Tine? Dacă Te va vedea cu mâinile ridicate sus și Tu vei cere ajutorul Lui, vei cere puterea Duhului Sfânt să activeze voința Ta și stângăcia Ta să se transforme într-o dibăcie, Domnul vrea lucrul acesta. Am toată convingerea. De aceea, haide să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu mai bun, Doamne, vreau să-mi dau toate silințele, vreau să mă văd așa cum Tu mă vezi, în mod pozitiv, acceptat, iertat, curățit prin puterea sângelui Tău. Vreau, Doamne, să zidesc relații în jurul meu, relații bune. Și primul lucru pe care vreau să-L fac, vreau, Doamne, să văd ce este bun în oamenii de lângă mine. Schimbăm ochelarii, Doamne Schimbăm dioptriile Că până astăzi am văzut lucrurile rele Până astăzi le-am spus Tu ești așa și așa Tu nu vei putea Ajută-mă, Doamne Să văd cu ochelarii Tăi Ajută-mă să văd cum vezi Tu, Doamne Pune cuvintele tale pline de putere, care energizează oamenii de lângă mine, care face ca cătușele blestemelor să cadă și tu să fii liber înaintea lui Dumnezeu și oamenii să vadă minunile ce se întâmplă în jurul tău. Haleluia! Haideți să venim înaintea Domnului!